Бараня тушка. Абдула сяєв, запахло справжньою їжею. Пан студент доктор оглянув наших хворих, попрощався зі мною. Повертається до свого воза, а назустріч йому наша нерозлучна трійця, близняков одчинашив, розтопшин, зрадіве. Здоров'ян! Як поживає пан студент доктор партизанському ескулапу фіскульт привіт. Вітаю вас, доблесні, панове мушкетери, відповідає новак. У тон веселій трійці, а заодно послухайте любі притчу. Ішов дорогою старець. Йому назустріч три парубки. Кажуть вони до старця. Прямо як по біблії читають Вітаю вас, пане Авраам, що чутно пане Ісаак, як поживаєте пане Іаков. Парубки, задоволені своїм жартом, розреготалися. Стариці оком не моргнув, спокійнісінько відповідає, «Я не Авраам, не Ісаак і не Іаков. Я син старого Адама, у якого нещодавно пропали три осли. О, яке щастя, що я нарешті зустрів їх!» Новак поїхав до свого партизанського загону, а наші мушкетери ще разів п'ять розігрували у ролях сцену з Яником, викликаючи гомеричний сміх. І раптом з'явилася Валерія. Я здивувався, прийшла не у свій день, щось скоїлось? Глянув на неї, і мені стало моторошно. Запрошую в командирську землянку, що трапилось. Обличчя її бліде, жодної кровинки, що трапилось, Валю. Ні слова, наче змертвіла. Я подав води, захитала головою, глибоко зітхнула. Капітане Михайлов. З очей її бризнули сльози. Такою валерією я ще ніколи не бачив. Вона зібралася з силами. Наш краків приречений. Як приречений, краків загине. В одну мить його не стане. Її обличчя аж посіріло. Вона стягла з голови хустку, і світле волосся розпливлося по плечах. Ми раніше здогадувались про чорні наміри фашистів щодо Кракова. Я не раз просив Зайонса звернути особливу увагу на можливе замінування міста. Як повідомляють наші люди, Тримтячим голосом розповідала Валерія, роботи у місті ведуть солдати спеціальних команд вдень і вночі. У закритих машинах підвозять динаміт, тоннами. Закладають вибухівку під старовинні будинки. На перехрестях вулиць, на центральних площах будують бункери. Підпільники налічили на вулицях Кракова 240 залізобетонних стовпів, укопаних в останні дні. Ці стовпи, певно, будуть мінувати, щоб при наближенні ваших танків їх повалити і таким чином створити протитанкові заслони. Завжди така спокійна, стримана Валерія зараз задихалась від хвилювання. Все місто начинене вибухівкою. Подумайте, тільки Краків злетить у повітря. Вона називала пам'ятники культури, шедеври архітектури, безмежно дорогі польському народові. Вавель, будинок під баранами, банки на вулиці Баштовій і на вулиці Яна, театр Словацького. Краків для нас, капітан Михайло, це не просто місто. І не тільки глава і мати вітчизни. Це душа Польщі. Її жива історія. Я згадав одержане напередодні повідомлення із кодовим знаком ДЕС. Партизани армії Людової, які тримали під своїм контролем залізницею шосе Краків-Катавіце, доповіли Зайонсу. Від кінцевої міської зупинки Броновіце у західному напрямку риють глибокий рів. Усі роботи, жодного поляка до них не підпускають, ведуться організацією ТОДД. З якою метою? Я попросив тоді Грозу посилити спостереження. Гроза і Зайонс Передавали. На дні рову, майже півтораметрової глибини, гітлерівці вкладали кабель діаметром 4 сантиметри і зразу ж його засипали. Очевидно, фашисти намагались зберегти це в таємниці. Для чого ж кабель?